الحمد لله الذي جعل الدنيا دار ممر والاخره دار مقر وقال سبحانه وتعالى وللakhirah khayrun laka min al-oula وقال عز من قائل بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخره خير وابقى والصلاه والسلام ala azhadin nasi fi الدنيا dunya wa عند الله محمد inda Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam amma ba'd tunamshukura Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuongoza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametupatia uhai na uzima tukae yenye kuishi maisha haya na tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie husnal khatima Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kumuumba huyu mwanadamu Allah kajaalia ya kuwa makawa yake ni akhira, na hii akhira ni aljanna lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hikma yake mwenyewe akajaalia kuna kituo kabla kufika akhira na kituo chenyewe ni maisha ya hapa duniani Kuhusiana na haya maisha ulimwenguni Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anatupigia mifano Sampuli kuwa ni mafumbo ili mwanadamu aweze kuzindukana na asiywe ni mwenye kudanganywa na maisha haya ambaye ni mafupi Allah Subhanahu wa Ta'ala anaelezea katika Qur'ani surati Yunus inma mathalu lhayati dunya kwa hakika mfano wa maisha ya dunia kamaa inzalnahu in minas samaa mfano wake ni kama maji ambayo tumyateremsha kutoka kwenye mawingu fahtalabihi nabatul ardh mimma yaakulun nasu wal anam maisha haya ulimwengu Mfano wake ni kama maji ambayo yanateremka kutoka juu ya mawingu yakidondoka chini yanapatana na mbegu ambayo iko chini ya ardhi ikachanganyikana kisha mwanadamu anapata malisho yake Mfano wa kwanza huu bali kwa lafzi sawaia kama hii Allah katika sura kahfi anasema wadrib lahum mathal al hayatid kama in anzalnahu minas samaa fa به نبات الأرض ardha fa-asbaha hashiman وكان الله riyah كل شيء Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah subhanahu wa ta'ala ha ni mfano ambao anapigia juu ya maisha ulimwenguni na hu mfano mufassiru kwamba hii ni tashbihu tamthili tashbihu tamthili si kwamba yote yanalingana sawia mfano na kinachofananishwa nacho bali tashbihu tamthili ni kwamba kimoja kinafanana na kingine kwa hali kwa hali na mazingara maana ni nini maisha ulimwengu Allah anapoelezea yakwani kanakuwa ni maja yanateremka kutoka mbinguni ina maana maisha ulimwengu iko na mwanzo wake Ma Ma'in anzalnahu minas-sama' fahtalata bihi nabatul-ard maisha haya kwa kuwa yako na mwanzo haya maisha yako na kubadilika vile vile kisha haya maisha faasbaha asbaha hashiman riyah ina maana ya kuwa haya maisha si yenye kudumu milele bali zaidi ya hii, maisha haya sura yake sio vile ambavyo inadhihiri kwa nje yake Yaani unapo maisha ulimwengu sio sawa na vile ambavyo unakuwa na katika akili yako bali ni tofauti kabisa Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi ya Abu Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama inna dunia dunya hulwatun khadira hakika maisha ulimwengu ni hulwa ni matamu yana ladha ya utamu yanavutia khadira tena ni bivu ama rangi ya kijani yani mandhari yake ukiangalia yatakuvutia pia pande zote mbili ima kiladha ama kwa kutizama mwanadamu anakuwa ni mwenye kuvutiwa na maisha haya ulimwengu wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayandhuru madha taamalun allah subhana wa taala katika haya maisha Atatutawalisha, atatupatia mamlaka atatupatia uwezo katika maisha haya fayandhur ili aweze kujua ama kuangalia mwisho wetu utakuwa vipi madha taamalun au kaifataamalun tutafanya nini katika haya mamlaka ambayo tumejaliwa na Allah subhana wa ta'ala mali ambayo Allah kakupatia utafanya nini cheo ambacho Allah amekupatia utafanya nini uwezo wote ule ambao Allah amekujalia katika haya maisha ya ulimwengu yanzur kaifa taamalun mta nayo kwa vipi fatakud dunya wa takunisaa mtume sallallahu mwisho katika hadithi anatoa nasiha anasema itakud dunya chukueni hadhari tahadharini mno kwa mana maisha haya sio vile ambavyo tunavochukulia wa nisaa, na tahadhari mno wanawake fitna yao ni kubwa fa inna ma awalu fitnat bani israila kanat fin fitna ya mwanzo bani israeli ilikuwa kupitia wanawake hii ni njia ya kwanza vile mwenyezi Mungu anapozungumzia maisha ulimwengu kisha katika upande wa pili allah anatupatia halisia uhakika wa haya maisha anasema enyi wanadamu i alam anmal hayatud dunya fahamu e mwanadamu haya maisha unaoishi hapa ulimwenguni ni mambo matano la'ibun ni mchezo Walahun na nani pumbao pumbao amusement wazinatun nani pambo watafakhiru bainakum maisha haya ni watu kufakhiriana baadhi kwa baadhi mimi kadha wewe kadha kila mmoja anakuwa ni mwenye ku brag ana boast anajisifu ya kwamba mimi kadha mimi ni bora kukuliko jambo la mwisho allah asem watakathurun fil amwali wal -aulad. maisha haya ulimwengu ni mambo matano lahuun la'ibun walahuun wa zinatun wa tafahurun bainakum wa takathurun fil amwali maisha haya ulimwengu watu ni wenye kushindana kupata uwingi na kukusanya kwingi kitu gani al amwal kukusanya mali wal -aulad. مبلىك الله ناسماني كمثل غيث أعجب الكفار نباتو ثم يهيج فتراه مصفر ثم يكون حطام وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياة الدنيا كوصفات هذي مشو ختميشو الله انتوامبيا نيني وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور عايشه حياه يا علمائنا ukilinganisha ukisawazisha na maisha ya kesho akhira haya maisha ulimwengu si lolote si chochote isipokuwa ni nini mataa ni starehe ambayo inafanya nini alghurur inayogurri mtu inayoshawishi mtu inayopumbaza mtu na ikamsahaulisha na akhira yake anasema mtume sallallahu alayhi wasallama kupigia mfano معيشه دنيا ومايشه اخره للمؤمنe اايه اا مزندكانا كحديث مستوريد بشداد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما الدنيا في الآخرة الا مثل معيشه دنيا حيه يكوازيشوا يكليانشوا مع مايشه اخره الا مثل ما يجعل أحدكم اصبعه في اليم Mfano wake ni kama ipi? Ukilinganisha maisha dunia na maisha akhera, ni kanakuwa uchukue kidole chako utumbukize ndani ya mto. Yadkhulu usbu'a fil yam falyanzur bima yarjiu. Hebu angalia hiki kidole baada ushakitosa ndani ya mto ukichomoa ukaondoa kidole chako kwenye mto bima yarjiu hiki kidole kitakuwa kimechukua fungu gani kutoka na ule mto? bila shaka haiezi hisabika hivyo hivyo ndio kulinganisha baina maisha ulimwengu na maisha akhira lakini mwanadamu tunadanganyika mno na haya maisha ambayo ni mafupi kwa hivyo Allah subhana wa ta'ala baada kutupigia mifano yote haya lile ambalo yawtaka tufahamu ni ipi ya kuwa haya maisha ni mtihani akisema alladhi khalaqal mauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ndiye aliyeumba maut Allah kaumba hayat lengo ni ipi liyabluwakum ili kutujaribu maisha ni haya hapa katika ulimwengu kituo hiki ni kituo cha ikhtibarin wabtila'in ni kituo cha majaribio kituo cha mitihani na baada ya kila mtihani lazima kutakuwa na matija kutakuwa na matokeo kutakuwa na results haya mitihani tunaingia wakati gani kila mmoja wetu kila mmoja wetu tunajisajili kukaa katika haya mitihani ya ulimwengu pale ambapo tunapofikia umri ya bulugh kila aliyefikiwa na umri wa kubaleghi bila shaka ameshajisajili ya kwamba kweli sasa nastahiki kushiriki huu mtihani yako katika maisha ulimwengu kisha baada hapo Maisha haya au hu mtihani tukiwa ndani yake tufahamu kila mmoja wetu anapewa karatasi kivyake kila mmoja wetu anakabiliwa na mtihani kivyake kuna yule ambaye karatasi yake ya mtihani itakuwa ni kuhusiana na mali mwingine karatasi yake ya mtihani itakuwa kuhusiana na imani mwingine karatasi yake ya mtihani itakuwa kuhusiana na shahawati mwingine karatasi yake ya mtihani itakuwa kuhusiana na mengi mengineyo kwa hivyo kila mmoja wetu katika kaa ya mtihani hii katika sehemu ya mtihani hapa kila mmoja wetu ako na karatasi yake na maswali yake ambayo anakabiliana nayo na tufahamu ya kuwa, baada ya hapa kuna hisabu baada hapa kutakuwa na kumakiwa mtihani huu na kumakiwa kwa huu mtihani bali mwisho wa mtihani na malizika wakati gani akhiru lahza wakati wa mwisho unapokatika pumzi hapa ulimwenguni kila mmoja wetu akifariki basi hapo mwisho muda wake wa kukaa kwa huu mtihani, umefikia kitimisho hakuna la ziada baada ya hapo itafuatia nini inafuatia natija ambayo itakuwa ni siku ya kiyama na malipo haya au baada ya kuketi kushiriki kwenye mtihani bila shaka kuna tuzo kuna ile zawadi kuna certificate ambayo mtu atapata mwishowe. we na certificate yenyewe ni, ni aljannatu na janna sawa na kila certificate ambayo mwanadamu anapata baada ya kushiriki mtihani daraja za watu hazilingani sawa kila moja anakuwa daraja yake kuna ile atapata daraja la mumtaz excellent mwingine daraja ya jaid jiddan very good mwingine jayyid mwingine makbul mwingine ni failure daraja zetu hazitakuwa sawa mtihani tunashiriki katika maeneo moja sampuli ya maswali ni tofauti vile vile natija ikitoka baadaye baada kukabidhiwa cheti chako fahamu pia kuwa daraja za watu ndani ya janna haitakuwa sawa ikiwa hii ndio hali ya maisha ulimwengu basi allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallama mara nyingi wanatuhimiza ya kwamba tuwe ni waangalifu mno pindi tunapokabiliana na maisha ulimwengu sehemu nyingi ndani ya Qur'ani bali katika ahadiith chungu nzima imekuja maonyo ya kwamba mwanadamu kuwa mwangalifu mno vipi unaishi maisha yako hapa duniani bali maisha ya dunia yamekemewa kuna mpaka kiwango mtume akisema dunia imelaaniwa je dunia imelaaniwa kwa kila mtu Je maisha ulimwengu kwa ujumla imekatazwa la si hivyo ndugu wa Islam Wakati gani ambao tunakatazwa tusiegeme mno katika haya maisha ulimwengu hina takuna dunia hajizan anil imani billahi wal yawmil akhir pindi ambapo maisha haya yatakuwa ni kizuizi baina yetu sisi na kumwamini mwala wetu na kuamini siku ya kiyama hapo ikifika kiwango hicho tunatahadharishwa na maisha ya dunia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum annar bima kanu yaksibun. Hakika wale wote ambao la yarjuna hawataraji kukutana na Mola Mola wetu Allah Subhanahu wa Ta'ala waradhu bilhayati dunya wa maisha dunya wa tuma'annu biha wakatosheka na maisha dunya walladhina hum anayatina ghafilun na vile vile wale ambao aya zetu makumbusho yetu hawatili manani, ulaik mawahumun nar Hawa makazi yao itakuwa moto wa jahannam. Hapa Allah anaeleza kitu gani? Wale ambao hawamwamini Allah wala hawataraji kwamba kuna kiama kwa sababu ya maisha ya dunia. Sababu ya pili dunia kukemewa ni kwa nini pindi ambapo dunia itakuwa ni pingamizi baina yetu sisi na kufanya kwa ajili ya akhira. Pale ambapo hamu yetu kubwa itakuwa ni maisha dunia dunia kila jambo lako ni dunia. Hapa dunia tunakatazwa tusifanye dunia ala nusubi a'yunina. Tusijalie dunia kwamba ndio malengo yetu yote. Allah nasema waailu lilkafirina min adhabin shadid. Olewao wao makafiri kutokamana na adhabu kali alladhina yastahibuna alhayata ad ala al Hawa ni watu gani wale ambao wanapendelea mno maisha ya dunia zaidi kuliko akhera? wasudduna ansabilillah wayabghuna ha wajb basi ndugu waislamu ikiwa hii ndio hali ya maisha ulimwengu, tufahamu ya kuwa allah subhanahu wa taala kuna wale katika waja wake ambao katika kudhihirisha mahaba yake allah juu yao allah anaondosha mahaba dunia katika nyoyo zao katika ibadir rahmani kuna wale ambao dunia hii kwao si chochote si lolote si hamu yao kubwa na hawa mtume sallallahu alayhi wasallam kuthibitisha haya anasema inna allaha azza wa yahmi abdahu almu'min allah subhanahu wa ta'ala hu wake mjawake muumini min dunya na kuegemea mno kwa maisha ya dunia katika wanadamu kuna wale ambao allah huwapatia taufiq akawa hifadhi na kuondosha ile taalluq yao na maisha dunia Allah akawajalia kwamba hawa wana dunia iko mbali si malengo makubwa kama yahmi ahadukum maridahu at-ta'ama wash na vile ambavo, mmoja wetu atakuwa ni mwenye kumjali mgonjwa wake kama unamuuguza yote katika familia yako na kuna chakula sampuli fulani ametahadharishwa mwenye kula, ama kinywaji sample fulani ameambiwa asitumie basi wewe ambaye unamwangalia huyu unamuuguza basi unamwangalia kwa umakini kiasi hicho Allah subhanahu wa ta'ala hivyo hivyo kuna katika waja wake ambao amaachagua na anawatahadharisha mno katika kutoegemea maisha ya dunia ndugu islam ikiwa maisha ya dunia ni hatari mno mm, je yatupasa tufanye nini kwamba tuihame dunia kabisa la inama hakiqa az fi dunia. la yunabiha tarkuha haina maana ya kuwa mtu kwa zahid kutofanya dunia ndio hamu yako kubwa haina maana ya kwamba hii dunia isiyo na thamani yoyote mbele yako la si hivyo Lakin... Uhalisia ama uhakika ya kutahadhari maisha dunia ni uchukue fungu fulani katika haya maisha ile ambayo itakuwezesha kwa ajili ya kesho akhira yako. Ndipo pale Allah aliposema wala tansa nasuibaka minadunya. Allah akisema kuwa wabtaghi fima ataka Allahu addara dar al -akhira. katika yale ambayo Mwenyezi Mungu amekupatia hapa ulimwenguni tafuta kwayo fungu lako kwa ajili ya maisha ya kesho akhira wala tansa nasuibaka min ad-dunya wala ussahau fungulako hapa ulimwenguni anasema mmoja katika wajawema aun bin abdillah rahimahullah anaelezea anasema ad-dunya wal akhiratu fil qalbi ka kifatay al ma al na -akhira katika moyo wa mwanadamu kakifatai almizan al ni mfano wa upande mbili pande zote mbili za mizani mizani inakuwa na kifa inakuwa na kifa inakuwa na huku na skel huku. maisha ya ulimwengu au mtu kujishikamanisha na ulimwengu na kutaka akhira yake kwa moyo wa huyu mwanadamu ni kwa mfano wa hii mizani ambayo iko na kifataini anasema biqadri ma tarajjaha ihdahuma kwa kiwango ambacho utaegemea upande mmoja kiffatun lidunya wa kiffatun lilakhirah biqadri ma tarajjaha ihdahuma ikiwa upande mmoja ambayo ni akhirah ndio italemaa takhiffa alukhra upande wa pili itakuwa nyepesi kwa hivyo kwa waja wema sharti wafanye nini kuwa na balance kuwa na wasatiyah yani shika katika dunia kile ambacho cha manufaa kwako kwa ajili ya akhira yako ambayo hutoipoteza kabisa anasema wahbin munabih rahimahullah innamad dunya wal akhirah karajulin lahu imra'atan adib anasema hakika dunia na akhirah ni kama mtu ambaye ako na wake wawili lahum atani. ana wake wawili mke mmoja dunia mke ya pili ni akhirah in arda ihdahuma askhata al pindi ambapo kati ya wake wawili hawa huyu mume akawa ni mwenye kuridhisha mmoja wa wao ya wake zake bila shaka ile ya pili atakuwa ni mwenye kukasirika ad-dunya wal akhirah karajul karajul lahu imra'atan in arda ihdahuma as-khata al-ukhra laki yasma fahris ala ridha al-akhira litasada wa dunya wa anasema kati ya haya mawili usiegeme mno upande dunia akhira utaikosa ukaegemea mna upande akhira dunia utakosa Lakin hakusema haya pili kisha anasema fahris litarda al-akhira bali wewe hamu yako kubwa iwe ni nini kutaka kuridhisha yule mke mwingine ambaye ni akhira yako Ukifanya hivyo tasada utapata furaha utapata mafanikio na vile vile ta'atika dunia wahia Dunia yenyewe itajileta kwako wewe basi na kuifukuza na hii ni dalili tosha aliposema mtume sallallahu alayhi ya kuwa mankana tidunya hamma yule ambaye hamu yake kubwa itakuwa ni ulimwengu nini kitakachomfanyikia huyu mtu farraqallahu alayhi amra la kwanza allah subhana wa ta'ala atamfarikisha mambo yake mambo yake yote yatakuwa ni yenye si yenye kujumuishwa pamoja ja'ala faqrahu bayna ainihi allah tajalia ufukara wake baina ya macho yake mawili Walam taatihi ta'tihi dunya illa ma kutiba lah hata fungu lolote katika dunia ila kadri ambaye aliandikiwa na allah subhana wa ta'ala waman akhiratu ni Yeyotele ambaye akhirat kwandao hamu yake kubwa mtu huyu jamaa Allahu lahu shamlah Allah atamuunganishia atamjumuishia mambo yake yote yateenda kwa pamoja ja'ala ghinahu fi qalbihi Allah tajalia utajiri wake katika moyo wake wa atatud dunya wa hiya raghima Dunia yote itamfuata huyu mtu haliakuwa hana haja na dunia lakini Allah ataisukumiza dunia kwa upande wake. Kwa hivyo lazima tujalie hamu yetu kubwa iwe ni nini? Iwe ni akhira. Dunia hii ndugu waislamu hii ya sababun liimaratil akhirah. Hichi kituo Allah alituwekea katika maisha yetu ili tuweze kuimarisha akhira yetu. Kwa sababu akhira, haijengwi kule akhira. Akhira inajengwa hapa hapa duniani. Allah kutupatia huu muda, akatupatia wasail mbali mbali kwa sababu gani ili tuweze kuimarisha akhira yetu. Na kwa hivyo, tusijalie dunia ni sababu ya kharabi Tusitumie hii dunia kwa ajili ya kubomoa akhira zetu, bali tutumie hii dunia kwa ajili ya kujenga akhira yetu. Jambo lingine Dugo wa Islamu الدنيا طريق lil'akhira. الدنيا hii ni barabara inatupeleka akhira hakuna mtu ambaye anakufa ila alipitia maisha ulimwengu wasabil linailil janna na hapa ndio njia ya kuweza kupata ile janna ya Allah subhanahu wa ta'ala na hiyo janna ya Mwenyezi haipatikani ila kwa juhudi lazima ufanye juhudi uombe Allah Taufiq na wombe Allah kabul Fanya jitihada kama mwanadamu. Mwombe Allah akuwezeshe. Baada Allah kukuwezesha mwombe Allah akupatie nini akupatie kubul. Aweze kutakabali yale ambayo unayofanya. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha khairi chungu nzima. Yale ambayo yatatuwezesha kupata janna kwa juhudi kidogo mno. Na kila mmoja wetu kweli mtume aliposema kulu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba Sote tuna fursa ya kuingia janna kwa sababu subulil khair kathir njia ya khair ni chungu nzima hakuna popote iliposemwa kwa wewe kuipata hii janna lazima uwe ni mtu sampuli kadha wa kadha la bali hebu tusikize baadhi ya mifano mtume katika baadhi ya hadithi anataja ya kwamba we ukifanya matendo haya hapa ulimwingu basi basi banallahu laka baitan fil janna Uko duniani lakini tayari ushaekeza ndani ya janna umejijengea umejengewa nyumba na Allah subhanahu wa ta'ala jambo la kwanza binaa al lillah man bana lillahi masjidan bana Allah lahu fil yeyote atakayojenga mskiti hapa duniani mukhlishan lillah Allah atamjengea jumba katika janna hauna uwezo wa kuchangia kujenga msikiti mtume anasema jambo lingine al muhafadhatu ala salawati sunan khasatan ar Mtu kujidumisha kutekeleza ibada za sala za sunna khasa khasa zile sunanur rawatib raka 12 ambazo si za faridha qabliyan na baadiya Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam: "Mamin 'abdin yusalli lillahi kulla yawmin thinta 'ashara raka'atan tatawwu'a, hakuna mwanadamu yeyote ambaye ataswali kwa ajili ya Allah kwa kila siku" Idadi ya rakaa mbili tatawu'an ambaye si faradhi kwake lakini akaziswali illa banallahu lahu baytan fil janna. Huyu mtu anajengewa nyumba katika janna. Mtume anasema katika hadithi nyingine, husnul khuluqi wa tarkil mukhasama. Mtu kujipamba na tabia nzuri na kuacha ubishani, ubishi lazima wende ushinde la. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ana zaimu bi fi rabdhil janna liman taraka al zaimu wa in kana muhiqa ana zaimun fi janna mimi natoa dhamana ya kwamba atapata nyumba fi rabdhil janna pembezoni mwa janna mtie yote ile ambayo atafanya nini taraka al Walau kana muhiqa ataacha ubishi Japokuwa yuko katika haki leo hii wengi tunakoseana adabu na heshima sababu ni nini nataka yangu ndio ikubaliwe na kila mtu achana na ubishi wajijue uko katika haki acha kubishana na mtu almuradi tu unusuru kauli yako la ukifanya hivi basi mtume anakupatia dhamana kwamba utapata nyumba katika janna waman wa min wasatil hadithi mtume anaelezea jambo la pili anachukua dhamana anatoa dhamana ya kwamba atapata nyumba katikati ya janna mtu gani mantaraka kadhiban wa huwa muzahin yeyote ile ambaye wainkana maziha, yeyote ile ambaye atakuwa ni mwenye kuacha uongo japokuwa ni dhihaka leo hii wengi tunadanganya halafu tunasema nini ah nilikuwa nakutania tu nilikuwa na joke achana na uongo Sawa una jok ama uko serious Mtume anaahidi kwamba atapata nyumba katikati ya janna man taraka kadhiban wa inkana kana maziha wacha uongo japokuwa ni kwa matani Katika mwisho wa hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa fi a'lal jannati liman hassana khuluquhu Na mimi zaimun natoa dhamana bibatin fi a'la janna mtume anasema hii kauli kwamba anatoa dhamana kwamba atapata nyumba amba iko juu ya janna mtu gani man hasana khuluqahu atakaye tengeneza tabia yake kwa hivyo ndugu waislamu hii dunia ni mazraatul akhirah dunia ndio shamba ya akhira, dunia hii chochote ambacho tutapanda leo basi tuwe na uhakika ndio kile kile ambacho tutavuna kesho. Muda ambao tumejaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni muda ambao ni thamini, nafis, ni muda ambao ni ghali mno tuwekeze tumeelezea kuwa barabara zaheri ziko chungu nzima. Si lazima ushike kile ambacho huna uwezo nacho. Wengi wetu tunakufa tukitoa tu ahadi, insha Allah nitafanya, insha Allah nitafanya mwanadamu unafanya kufanya nini mubadara musaraa fanya upesi badiru bil aamali harakisha mno kwa amali zako kabla mauti hajaja, kwa sababu mauti huja ghafla na yale ambayo utakuwa umefanya kabla ya mauti yako hayo ndio utakayopata mbele ya mwalao wako tunaomba allah subhana wa taala tujalie tawfik na tukubali katika mema ambayo atatuafikia ndani yake wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa jazakumullahu khairan